Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa taslima amma Pada pelajaran kini kita melanjutkan pelajaran sahih bukhari pada Sabtu 19 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah yang bertepatan 21 Desember 2024 Kita masih melanjutkan dalam kitab Al-Iman Pelajaran terakhir kita Adalah bab Hubur Rasul Minal Iman Hubur Rasul Minal Iman Dan telah kita bahas Hadis ini atau Pembahasan ini Yang ni'alimamul Bukhari pada bab ini meriwayatkan dua hadis. Meriwayatkan dua hadis. <tuh> Yang pertama dari dengan sanadnya dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian hadis kedua adalah dengan sanadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhum jami'an. Ayo deh, warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah selesai dari pembahasan hadis ini. Namun sebelum melanjutkan pada hadis berikutnya, terdapat beberapa faedah yang mungkin sangat bagus kalau kita sebutkan di sini, yaitu berkaitan dengan sanad dan matan hadis ini, terkhusus pada sanad kedua atau hadis kedua. Iman al-Imam al-Bukhari mengatakan Haddathana Ya'qub bin Ibrahim Qala Haddathana Ibn Ulayyah an Abdul Aziz bin Suhaib An-Anas an-Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ha' Wa Haddathana Adam Qala Haddathana Syu'bah An-Qatada An-Anas qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam wa qala sallallahu alaihi wasallam tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan ayahnya anaknya dan manusia semuanya Faedah tersebut adalah sebagaimana disampaikan oleh Al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah Fa inki la fasyak Abdul Aziz mu'allim di Syaqi Qatadah Ya Kalau ada yang bertanya bahawa Syaq atau konteks hadis Abdul Aziz yakni Abdul Aziz bin Suhaib itu berbeda dengan Syaq Qatadah yeah, Ya karena hadis ini yang menjadi murid Anas adalah Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Ya. Satu jalur dari Qatadah, jalur yang lainnya dari Abdul Aziz bin Suhaib. Nah. Kan ini berbeda sebenarnya, siaknya berbeda. Waasani Al-Bukhari yuhim ittihad ittihaduhuma fil makna wa laysa Sementara Uh, cara alim al-Bukhari dalam meriwayatkan hadis ini dari jalur sahabat Anas bin Malik, mengesankan bahawa itu sama dalam hal makna. Adakah dia demikian? Kalau jawab maka kata Al-Hafidh ibn Hajar, jawabannya adalah An-Al-Bukhari yasna'u mislah hadha, bahwa Al-Bukhari melakukan uh, cara demikian dalam periwayatannya nazaran ila asil hadis karena beliau meninjau pada asal pokok hadisnya la ila khusus al fadhihi beliau tidak meninjau pada detail lafaznya waqta sara ala siqatadah maka beliau mencukupkan menyebutkan siqatadah saja li muwafaqatihi li hadis abi hurairah karena sesuai atau cocok menepati penyebutan hadis pada lafaz abi hurairah nah Wa riwayat Syu'ban Qatadah ma'muman fiha min tadris Qatadah. Sementara jalur riwayat taib itu adalah berkaitan dengan matan. Faedah berkaitan dengan matan. Ini yani kenapa Al-Bukhari menyebutkan um, dua sanat ini kan ada dua sanat dijadikan satu dengan satu lafaz. Padahal lafaznya Abdul Aziz bin Suhaib Berbeda dengan lafadznya kata ada. Ya. Kenapa oleh Al-Bukhari jadikan satu? Maka tadi dijelaskan oleh ha Al-Hafid, beliau melakukan hal ini karena meninjau pada asal pokok hadisnya, tidak melihat pada rincian detail lafadznya. Nah, nah, sementara uh, yang beliau sebutkan adalah kata ada dari jalur kata ada, la lafadznya kata ada. Yang mana lafaz beliau itu sesuai cocok dengan hadis Abi Hurairah yang sebelumnya. Ini faedah berkaitan dengan matan. Berikutnya adalah faedah berkaitan dengan sanad. Riwayat Syu'ban Qatadah. Ya, riwayat Syu'bah an Qatadah pada jalur kedua. Hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah an Qatadah an Anas. Ya, jalur ini Riwayat Syu'bah an Qatadah ma'muman fiha min tadlis Qatadah. Ya, itu aman. Dari tadlisnya Qatadah karena diketahui, sepengetahuan diketahui bahwa Qatadah ada melakukan tadlis. Sekadang. Nah, nah, untuk jalur ini aman. Kenapa? Li'annahu kana laysma minhu illa ma sami'ahu. Karena Syu'bah tidaklah mendengar dari Qatadah dan ya, ini tidak meriwayatkan Qatadah kecuali yang memang beliau dengar dari syekhnya sehingga memang benar-benar Syu'bah rahimahullah menyeleksi hadis-hadis Qatadah. Nah, sehingga tidaklah meriwayatkan hadis ini tidaklah beliau Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah kecuali riwayat-riwayat yang memang tidak ada tadlis di situ. Sehingga benar-benar Qatadah -benar mendengar dari gurunya. Waqa'a tasrihu bihi fi hadha alhadith fi nasai Dan memang ada pula tasrih ya sam'anya Qatada itu dari sheikhnya dari Anas itu ada pada riwayat Nasa'i dengan sanatnya Nasa'i itu Qatada yusarrih bis-sama' yani dengan lafaz haddatsana atau akhbarana. Ini faedah berkaitan dengan sanat. Kemudian berfaedah berkaitan dengan matan lagi. Kata Al Hafidh Ibnu Hajar, wazakar wazikru al walad wal walid ad khulfil makna. Kemudian penyebutan anak dan ayah di sini lebih mengena pada makna. Li annahuma azzu al akil min ahl wal mal. Ya, karena anak dan ayah. Itu lebih mulia, ya, lebih mulia pada seorang yang berakal dibandingkan keluarga dan harta. Ya, dibandingkan keluarga dan harta, nah, lebih mahal dan lebih merasa mulia seseorang ketika memiliki anak dan ayah. Balro bama yakunani azmin naseh. Bahkan terkadang anak dan ayah itu lebih mahal bagi seseorang dibandingkan jiwa dia sendiri. Nah, oleh itu, belum yuduk al-nafsa, juga, di hadis Abu Huraira. Karena pada hadis Abu Hurairah yang pertama tadi, tidak disebutkan jiwa diri sendiri. Ya, yeah. karena memang itu ayah dan anak itu terkadang lebih mahal bagi seseorang dibandingkan jiwa dia sendiri. Wahatad khul al-um filafzil walid. Ya, apakah masuk? mak ya, ibu dalam lafad walid karena walid itu kadang diitlakan pula kepada ibu karenanya di, kadang disebutkan alwalidan ya alwalidan itu siapa ayah dan ibu nah ketika disebut dalam kata mufrad ini apakah masuk di dalamnya ibu in urida bihi man laul walad fayyam kalau yang dimaksud alwalid itu adalah dengan makna Uh, yang punya anak, yang memiliki anak, maka memang umum sifatnya bisa ayah bisa ibu. Nah begitu. أو يقال إِكَ تَفَى بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا كَمَا يَكْتَفِي أَنْ أَحَدِ الْأَدِيدَينِ بِالْأَخَرِ atau bisa dikatakan bahwa cukup menyebutkan salah satunya, sebagaimana dicukupkan ketika menyebut. Salah satu dari dua hal yang berlawanan. Nah, cukup yang satunya. Wa yaku numa zahir ala sabili tamzil. Sehingga yang disebutkan ini hanya sebatas uh, contoh saja wal murad al aizah. Yang dimaksud adalah orang-orang yang mulia yang dia cintai yang paling mulia begitu. Nah, sehingga Bisa ayah, Bisa ibu. Kata Kaan nahual seakan-akan Nabi mengatakan di sini, "Ahab baylaihi min aizadeh." Ya. Lebih dia cintai daripada orang-orang yang dia banggakan. Nah, yani Nabi lebih dia cintai daripada semua orang yang dia banggakan. Ya, khusus siapa? Anak dan walid. Walid di sini imma ayah atau ibu juga bisa masuk di dalamnya. Wadik Runas Ba'dal Walid Walwalad dan penyebutan kata manusia dan manusia semuanya setelah penyebutan Alwalid dan Alwalad min at filam al khas adalah dari bab penyebutan umum setelah khusus bahwa kathir dan ini banyak dalam bahasa Arab. Ya. Ada yang disebutkan secara khusus kemudian disebutkan secara umum begitu athul am aral khas wa quddima al walid 'ala al walad fi riwayah dan dalam salah satu riwayat itu disebutkan lebih dulu walid dibandingkan walad ya begini dalam riwayat yang diriwayatkan oleh al bukhari di sini ya baik hadis abu hurairah ya, ahab Hatta aku na'ahabba ilaihi min walidihi Wa waladih Demikian pula pada hadis Anas Ya, didahulukan walid Sebelum walad Nah Litaqadumihi biz zaman wal ijlal Karena apa? Walid memang lebih dulu Secara zaman dan secara Kemuliaan ya. Walid lebih Dulu ada dibandingkan seseorang dan dibandingkan anaknya dia tentu Walid dari jauh lebih dulu ada demikian pula dalam hal ijlal Walid lebih ajal lebih mulia dibandingkan walad nah, bagi pada di seseorang nah wa quddimal walad fi ukhra dan dalam riwayat lain versi riwayat lain didahulukan walad sebelum walid kenapa lima ziti syakma Syafaqah Karena lebih besar kasih sayangnya, sayangnya kepada anak lebih besar dibandingkan sayangnya seseorang kepada anak lebih besar dibandingkan sayangnya dia kepada ayah. Wahat adhur, wahat adkhul an nafsu. Diumum kaulihwan nas ajmain. Dan apakah diri seseorang di diri dia sendiri? Itu masuk. Pada cakupan makna umum pada kata wan nasi ajmain dan manusia semuanya az-zahir dukhuluhu cara zahir memang masuk. Nah. Barakallahu fikum. Ini beberapa faedah yang kita sebutkan maka berikutnya adalah kita melanjutkan pada bab berikutnya yakni bab ke-9. Qala Al-Bukhari rahimahullah Bab Halawat Al-Iman Bab man, tentang manisnya Iman Qala Al-Bukhari rahimahullah Haddathana Muhammad Ibn al-Musanna Qala Haddathana Abdul Wahab Al-Thakafi Qala Haddathana Ayyub An-Abi Qilabah An-Anas An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Salasun man kunna fihi Wajada Halawat Al-Iman Ayakun Allah dan Rasuluh Ahaba Ilyhi Mema Huma, wa ayahib al Mar'aa la yahibhu illa lilah, wa ayakrha ayagudh fil Kufur, kama yakrhu ayugzaf fil Naa. Kata lima al Bukhari bahwa telah menyampaikan hadis kepada kami Muhammad ibnu Musanna qala dia mengatakan haddzana Abdul Wahhab As-Saqafi dia mengatakan haddzana Ayyub dari Abi Kilabah dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ada tiga perilaku nah, barang siapa yang ketiga perilaku itu ada padanya maka dia akan mendapatkan Halawat Al-Iman Manisnya Iman Apa saja piraku, tiga perlaku itu Yang pertama Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai Dibandingkan selain keduanya Yang kedua Dia mencintai seorang Tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Yang ketiga Dia benci Tidak suka untuk kembali kepada kekufuran Sebagaimana dia benci Tidak suka Dilemparkan ke dalam api Bab halawatul iman Manisnya iman Maksudul musannif Annal halawah Min thamaratil iman Maksudnya Al-Bukhari adalah bahwa al-halawah Itu diantara buah keimanan Walamma paddama anna walamma qadima anna ma mahabbatal rasul minal iman ardafa hu yujad halawatdhalik nعم ya. ardafa hu bimay yujidu halawatdhalik maka ketika telah didahului telah lewat pembahasan tentang cinta kepada rasul itu termasuk keimanan maka al-Bukhari mengiringnya setelah itu adalah dengan sesuatu yang bisa mendapatkan manisnya iman bagaimana dengan cara apa manisnya iman yang salah satunya adalah mencintai Rasul alaihi salatu wasalam taib ini penjelasan tentang judul babnya kemudian Penjelasan tentang sanad hadis ini Qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn al-Musanna Adalah Sebagaimana kata Al-Hafidh ibn al hajar Hua Abu Musa al-Anazi Di Fathin Nun Ba'dah Hazai al-Anazi Nah, demikian Abu Musa, kunyah beliau adalah Abu Musa al-Anazi Ya, yeah. Muhammad Ibn Musanna Masyur bi kun... Beliau juga dikenal dengan kunyahnya Masyur bi kunyatih Abu Musa ya. Namanya adalah Muhammad Ibn Musanna Sikatun sabat minal asyirah Ia ni beliau adalah Al-Basri Dari Basrah Dan di Basrah ada Muhammad lain Iaitu Muhammad bin Bashar Muhammad bin Bashar Ya, ya Beliau juga seorang muhaddis besar Nah da, Muhammad bin Bashar Ini yang Dijuluki dengan Bundar Disebut dengan Bundar ya, Muhammad bin Bashar Bundar Bundar itu Artinya Al-Hafid Al-Hafid Disebutkan Karena huwa jadi yani Muhammad al-Muthanna wabundar kafarasi rihan, ya. kafarasi rihan seperti dua kuda yang saling berpacu ya. antara Muhammad al-Muthanna dengan Muhammad bin Bashar saling bersaing cepat-cepatan terus berpacu berlomba terus saling mendahului yang kadang yang ini yang lebih cepat kadang yang itu bisa uh, lebih cepat lagi begitu. Wama Taafi Wama Taafi Sanatin Wahidah dan kedua muhadis besar ini wafat di tahun yang sama ya, wafat di tahun yang sama ya meskipun mana di antara kedua yang lebih utama ya Al-Kufiyun Yuqaddimun Muhammad ilmu Musanna ulama-ulama Kufi itu mendahulukan Muhammad ilmu Musanna sementara Al-Basriyun ulama-ulama Basra sendiri itu mendahulukan Muhammad bin Bashar dua-duanya Basra Ya, ada Muhammad bin Bashar Basri, Muhammad Musanna Basri, penduduk negeri. Ya, Basriun. Kaddamu Muhammad bin Bashar ada Ibnul Munthanna. Sementara ulama negeri lain yang dari Kufah, kaddamu Ibnul Al Munthanna ala Ibn Al Bashar. Nah, fakihlah kuli hal dua-duanya apa Kafara Sayrihan tadi. Nah. Barakallah fikum Thumma qala Haddathana Abdul Wahab As-thaqafi Abdul Wahab Hua Ibn Abdul Majid Ibn Abdul Majid Naam Siqatun Tagayyara qabla mautihi Bithalas sinin Ya Ya siqah Namun tagayyar Naam Berubah hafalannya Ya Tiga tahun sebelum wafatnya Artinya Pada siapa yang meruatkan hadis Tiga tahun sebelum wafatnya Maka berarti meriwayatkan dalam kondisi Beliau sudah tergayar Yang berarti uh, Tidak diterima periwetannya Atau lemah Tapi pada siapa yang meriwayatkan sebelum itu Maka beliau Dalam kondisi masih baik Hafalannya Qala haddazana ayyub Ya. Yeah. Ayub adalah bin Abi Tamima as sakhtiyani Bin Abi Tamima as sakhtiyani atau as sikhtiyani Abu Tamima ayah beliau yang berkunyah Abu Tamima namanya adalah Kaisan, yakni Ayub bin Kaisan. Abi Tamima. Ya. Yeah. Abdul Qaisar ini kunyahnya Abu Tamimah as-sakhtiyani tikatun sabat hujjah tikatun sabatun hujjah min kibaril al fuqaha al-ubbad min al-khamisah nah, dia termasuk kalangan ahli fikih dan ahli ibadah senior Ya, kibar dari tabakah ketiga nah as-sakhtiyani kata Al-Hafidh Ibn Hajar bifathis sin amluh mahalah alas sahih dengan harakat fathah pada huruf sinnya demikian menurut pendapat yang sahih wa hukiyadammuha wa kasruha as-sukhtiyani as-sikhtiyani ada riwayat ini juga namun Ibn Hajar merajihkan yang as-sakhtiyani an-abi qilabah Ya, qilabah bi kasil qaf wa bi ba qilabah Namanya adalah Abdullah bin Yazid Al-Jurmi. Naam. Abdullah bin Yazid Al-Jurmi thiqatun fadil kathirul irsal. Banyak banyak irsal. Ya. Fihi nasabun yasir. Ya. Ada aqidah nasabiah sedikit ringan pada diri Abu Kilabah ini. Naam. Beliau si qatun fadil, Kasirul irsal fihi nasabun yasir. Min ath Dari tabaqah ketiga, dari tabaqah ketiga. Barakallahu fikum. Ayo lehkuar rahimahni warhamukumullah. Sebenarnya masih uh, ingin kita lanjut pembahasan kita karena sangat menarik dan bagus. Namun waktu yang sudah larut samping anda sendiri, kepada Allah pada malam hari ini ada kegiatan lain setelah ini. Jadi ala fuminkum terpaksa kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga di kesempatan berikutnya kita akan bisa mendapatkan waktu dan kesempatan yang lebih baik dan lebih lapang kondisinya. Barakalawwakumilla huna wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbil alamin. Saramalikumarhamatullahi barokat.